Wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar thumma amma ba'du yajith fal-andirimi absolutitakon vetem Allahu tebaraka wa ta'ala zoti tebotrave për shëndetet dhe mëshirë Allahu xhalla wala chau mbi zotërin e pejgamber ve me familjet e dashur me shokët e ti besnik të gjithë ata që ata ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit Do të flasmi me lejnë Allahu të barëke vëtë ala sonte Disa qaste me një tem shumë dhe tejet të rënsishme për jetën e besimtarit Dhe ajo është ambicia e lartë e besimtarit Ambicia e lartë Vendosmëria e lartë, energjia e madhe Apo vullneti i lartë i njeriut për me punue në rrug të Allahu të barëke vëtë ala Njërijut nëse i mungon ambicia, nëse i mungon vullneti i lartë për me punue, nuk ka mundësi me vazhdu rrugë të allahu të e bareke u e te ala. Njëriju pa vullnetë s'ka mundësi asë një punë me krye. Andaj dëmbelat asë një ardë nuk ka qenë shembol në gjeneratat e njerëzve, në historin e njerëzimi. Po edhe në punë të dunjojës, njëriju s'ka mundësi me arritë diçka në dunjo, pa pos vullnetë për ata, ambicet lartë për ata, që me e pa fundi dhe me punu për ata e si është puna me gjennetin Allahu të barek e vëtëala e si është puna me arrit ata që ka Allahu të barek e vëtëala e ka rrethu e me sendet të vështira ku ka thëmë për nga Meli sallallari sallem huffetil gjennetu bil me këri gjenneti është i rrethum me sendet të vështira e si ka mund si njeri ju mikalu këtë sende pa pas ambicet lartë kurse si wa huffetin naru Bi shqe havat Dërsa gjehenemi është rrethu e me qeife Ska nevoj mu mundu për me shkun gjehenemi Për me shkun gjehenemi nuk ka nevoj mu mundu Vetëm shkon që shqëta ka qeifi Edhe drejte për plasësh në gjehenemi Dërsa në gjenet Ka nevoj për fuqi Për vendosëmëri Dhe ambicet të lartë Dhe me ditë qëllimin Të kallahu të vareke Djetarët e muslimanëve Kanë folë për ambicjet, e larta edhe Allahu te barek e vëtadhe ka folën e librën e ti për ambicjet e larta sonë të melejnë, me lehen Allahu gjellëvala kena me përmenjën për ajetëve që ka Allahu gjellëvala që ka thamë për ambicjet dhe se ka përshkujt besimtarim pa ambicje, që s'ka mundësi me ba kur gjo fillem ishtë i bën kajim el gjozije në kena përmenjën në shpash këto i bën kajimin se pa dëshim se i bënkajimin e kena prjo gjallave, shkajdojna shumë, gjithashtu e dhe hojgjën e ti, Shekhu l'Islam ibn Utejmije. Pse? Sepse këto kanë qenë në mesin e Shekhuve të muslimanve, në Shekhuve në 7 dhe në Shekhuve në 8, ku janë godit umeti muslimanve prej turbulinave të greqijës, prej filozofiave të prishtat, dhe ujë të ndotër dhe i ka qua Allahu të vare këvatala Shekhu l'Islami Mutejmien dhe Ivon Kajim El Gjauzien dhe e ka pastru këta dhe i ka nëhe këto ujat të ndotër dhe e ka në këthiu metin tek burimi i pastër fjallë Allahu Gjellewala dhe soneti për nga merit sallallahu aleyhi wasallem, po paraksojna në gjënatat e selefit ka pas njërës të cilat S'kan lejue me hidi qka prej mendimeve të kota. Naki në e kena përmeni fjallën e shabijut. Njani prej ulemave matë mdoj. I qili ka thonë, kush e mëson atë dituri qka une e kam harue, ashtë djetar. Kush e mëson atë dituri qka une e kam harue, aja djetar. Para me nda, sa ka ditë. Ka thonë ki, qka thonë prej Allahot. Dhe qka thonë pe pingamerit, sallallallallisallem. Dhe qka thonë pe sahabeve, kape. Dhe mere me sërizitetë. Shka të thojnë me mendje në tyre, urinon bita Urinon bita, pëse? Shka vlerë ajo Ki ka qinë shabiju që li ka jetu Me zëratën e partë të muslimandve I që li ka taku e mbi 500 sahabe Mirë po me kalimin e kohës Janë do të ki ujë dhe i kara ambitja njërzve I kara ambitja besimtarve Thot i bënkajim, elgjauzije Lill insani kuët ten Njeri u i ka të difuqi Kuëtun ilmijetun nadarijet Fëqi të dhijës teorike Fëqi e dhijës teorike Ua kuëtën amelijëtën iradijë Dhe dyta fëqi e dëshidës dhe e veprës Ua se adetuhu të tamë të më kufën alastikmali kuëtëjhi Ndërsa nuk ka rihët lumëtëria pa i bashkut dhe fëqit E para me dhijë Haraj e se me njëranë së mund është me shkudrejt Allahu Gjelle Andaj ka zbite para Ikrabi smirabbi kelle dhi khalek Edhe në këta nuk ka diskutim Nëse dikush prej largë vetëm gjun E gjun ilmin Me diqka Dhi e saj e synon dheviimin Apo është i teviuar Se ikrabi smirabbi ke kazbite para Me pasin diqka më e rënsish me s'kish brit As të uhidin Allah Ose ka përmen të parën Që s'mon është me shku të të uhidi panësue Ikrabi smirabbi kelle dhi khalek Në fund kërë, vësë gjudë vë këtërim Ban sejgjde dhe afrojo Këto të dhjetë kanë ndërlidhje Ka thonë për nga meri sallallahu a.sallam Në hadithë Se Allahu gjellewala senin e parë që e ka kryu E ka kryu lapsin Senin e parë e ka kryu lapsin Kjo është fuqia e parë njëriju që e ka dhënë Allahu të bareke Kuhetun ilmijetun nadarije Fuqia e diës teorike Ta e ka njeri ju vëqi, ka mundësi me mësu A jopë se ajë nuk e shvillan ata Dhe nuk e rrita ish problemi tina Ama shdo njeri ka mundësi me mësue E dyta Kuvetun amelije Me këtë dhije Dutë me mishrun pun Nëse se mishran E malkon Allahu Gjellewala Dhe nuk e don Allahu të bareke Madhje ka thonë Ma Allahu Gjellewala Për ata i cili didhe së punan Methalu huke, methalu kelbi Shembulli është sikur shembulli i çenit. Miçit ushim e çet djuan, po dhe mos miçit ushim prapë çet djuan. Apo tjetër ajet ka thënë Allahu xhallahu ala, për ata që kanë dija, mas punojnë. Ka mathalil himar yahmilu asfara. Sikur shembulli gomarit i cili bën libra. Me ngarkun i gomarit librat, ai çan, ku ta urdhrosh? Ambas e di çka kanë ato libra. Kjo është shembulli kështë ka thënë Allahu te bare keuta ala, por njerëz të cilët sponojnë me dije. Kto diën qaimi nuk arihet lumëtëria qëfar lumëtëria? Gjenneti Allahu Gjellewala nuk arihet lumëtëria posë në mishrimin dhe bashkimin dhe harmonizimin e këtëre dëpëqive fillimisht mëson dhe kupton dian dhe kupton rrugën pas taj dushme posë ambitje për me hecë këtë rrugë dushme posë ambitje për me hecë këtë rrugë thot i bënkajimi në vazhdim vestikmalur kuatil ilmije innëma jekunu bimaarifet i fatirihi wa bari i hi Es si plotsohet fuqia e dijes duke e njehft fillimisht krijuesin e tina Dhat i cili e ka nxjerrë na në botë. Dija më e lart është dija ndaj Allahut te bareke we taala. Këthe dijet ngras me dijen para Allahun xhallahu ala jan kur dojich. Kjo është dija më më e lart. Më mësua se kush është Allahu te bareke we taala. Kë parë, thadiban qayimi, we ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. E dytata pa tjetër e kime mësue qëfar emra dhe si fatë e ka Allahu gjellëvala qëfar emra dhe si fatë e ka Allahu të bareke o të ala dhe pa tjetër e kime mësue rrugën e cilat qonë dhe, qon dhe ka Allahu gjellëvala pa e ditë rrugën cilat qonë dhe ka Allahu gjellëvala ajo dije nuk dhvlen pa morë parasi se sa e ki zhvillu e një onë të dijes nëse nuk e dhe rrugën e cilat qonë dhe ka Allahu gjellëvala të kriju si jatë nuk dhvlenë ayodie w ma'rifatu afatiha dhe me dit defektet e kësaj rruge por defekt e ka për qëllim të vështirsë se nuk ecat let kjo rrugë nuk ecat let kjo rrugë se me vaskonalet e kishin marr kret kët njerëzit kë të rrugë mir vallahu xallahu ala ka don inna akthara an-nasi la fasiqun shumica e njerëzve janë të dalë prej rrugës shumica e njerëzve janë të dalë prej rrugës edhe kjo ajet gjithashtu duhet më ngrit njëri besim ambicën si Se shumica e njerëzve s'kan ambicje, po kjo s'du t'me t'mashtrui t'i e. Shumica e njerëzve nuk kan ambicje, po nuk duhet kjo me t'mashtrui. Pas ta i ka thonë, u e ma arifet u nefsi hi, dhe me njofë dhe vetën t'ane. Qish me njofë dhe vetën t'ane? Se sa i dopt i e. U akulli qal insanu daifen, njeri u shkriume, i dopt. Njeri u shkriume, i dopt. Edhepse ka njerë me ndonë se on shumë i fortë. Nëriu mendon se është shumë e fortë. Dallë pejgamberi ja Sallallahu Alajhi Wasallam ka thonë: "Ecia me urrir tek Allahu Xhellahu Xellwala është më e eci me fodullak. Kur ti ecë me xhikshin përpara." Pejgamberi Sallallahu Alajhi Wasallam thonë: "Ecia me ec ja urrir tek Allahu Xhellahu Xellwala." Pse? Sepse sa i dën sa i dob ti dhe ti bësh krejtë lart për Allahut Tevarekeu Teala se për njerëzve. El kibru batrul haqi wa ghamtu an-nas. Ka thënë Sallallahu Alajhi Wasallam në definicionin e për kufizimin e kibrit, me jemësia ka thonë batrul haqi refuzimit e vartetes, edyta, të vërtetës. Dhe e dyta ghamtun nas. Mi nënçmo njerëzit. Mi nënçmo njerëzit, ai i cili nënçmon njerëzit se njeh vetën. Me bosi një jot mikshin njerëzit me nënçmumenti nuk e njeh vetveten. Nuk e njeh vetveten sa i e i dopt. Andaj ka thënë Ibn Qayimi, zemra e prish ti kishin njerëzit me na ata që kaosh vet. Nëse kishe nën e prish kët prish dalën Ama njeri shakosini në kristall Nuk i këshir njerëzit me më një masit Se ata rob të rob E gjithë njerëzit kanë me dorë për Allahot rob Ti s'ki me dorë me një diqka matë madhe Po pe nga mërt kanë me dorë rob E ku ma të tjerë Dush me njohë pa tjetër vëtë vetën Ua ma arifëti ujubi a Dhe mi adit më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në al khamsati yahsul kama la quwwatihi al ilmiya fadmaktu bes gjana arrihet fuqia e dijes e para me njeof kriusin e djyta me njeof emra dhe sifatat e treta me njeof rrugën drejt allah xhallahu taala ku ka than allah te bareka utala ihdina s sirata al mustaqim udzona rrugën e drejt statmat harne dit farse ledojna ket ayat apo as sirata alladhina an'amta aleihim Rrugën atërë nëzat i ki bekue E katërta me një vëtë vetën Ska ma këtë se njëri ju mësë me një vëtë vetën Ane ka thonë disa prej se lefit Kusë se një vëtë vetën, se njëf as Allahun të e bareke Ua të ala dhe mi a ditë vëtë vetës dopsit E si plëtësohët fuqia e punës e kjo ma defekti Po firme mishë këtë duhet me përmeni dobi Se vën kaimi në konteksin ku a të fol Ashtë të forë se njëri ju ndë njarë Argument të që surën Fatiha Që ishë argumentohet me surën Fatiha? Që këtënë Allahu Jelle ve A'la Sirata alledhina anëmte aleihim Rrugën atërë tësët iqibëku Gëjrën maghdubi aleihim Jonat rrugë të që në eki zbit malkimin tanë bëta Walët dalin astë hunë burve Këtër ibn Qajimi me pëjtimin e këtë djetarve Hidhrimi këtë zbit më atëtë tësët kanë ditë dhe së kanë punu dhe të humbur ata sa të kanë punu pa dije. Ka thotë çdo njona është në në humbie. Thotë Ibn Qaymi, Allahu nuk i ka nda këto, edhe pse tu det janë xhanam. Tu det grupa janë xhanam, nuk i ka nda vetëm për një urtsi, çelash urtësia së njeriu. Munët me hub me dije se s'ka ambicie me punu, apo i zbukurohet kjo donja që ka më përmend vazhdim dhe s'ka mundsi me zbrit me ungrit piktilloçet ku është. Dhe e dyta me gjell e do Allah e do rrugën e drejt po së di cilë asht së di në cilë asht a me disa njerës kër arsjetojnë me njeron subhan Allah ata nuk e lezojnë Kur'anin Allahu Gjelle v'ala se nuk e lezojnë po mirë një shembul ma ma të thjesht nëse një një di merë rrugën për një qitet e merë rrugën për së trug nërsa atina i është vizatu sa ati është kumanova edhe kër të më Ataj i thoin për kuje nis sot poen Kumanov. Tash, a, nëse arsetojna me ignorancë, a do të më avosh rrugën Kumanova? A vdot më thoni, jo vëlla, ti kimrin, strug. Do shbukthillën arta mas, edhe më shkon Kumanov. E disa njerëz çka thoin, po xunave ke, kam rritë thatudh, a kput a dërmu, araskapi ti bidhuë, joen Kumanovi, haj ska lidhje. Jo vëllai dashur, thu ien strug. Ti ke gapur rrugën, kthao te mas, shka kontra. E kështu me ra, po kështu është edhe me rrugën e Allahu Gjellewala. Kur dikush hecë largë, gabim, në për hatër se ka hecë edhe është ras kapit me vite, nuk për nëmi thonë, e për po masë i lodhë mire ki rrugën. Jo, këthaut e masë, edhe merë tjetë në rrugë, nëse donë në me shpëtue. Kjo është rrugë Allahut, te bareke, vë te ale. Thot i për në kajimi, sa i përket plëtsimit të fuqis puntore, thot, La tahsul illa bi mura'at hakuqihi subhanahu 'ala al-'abd. Nuk plocohet fuqia veprore, ti duhet të punoa. Mos i di duhet të punoa, vetëm nëse kujdesesh për të drejtat e Allahut xhallahu 'ala che i ka ndaj robit. Ti si rob që Allahut ka krijuar, ki obligimën e krijuesit. A fa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Allahu thot, a mos mendoni se si kemi kriju kot? Fa ta'ala Allah Allahu shtëlart, më pas krijuat kot. Insanu, e tha yahsabu al-insanu ay yutrak suda. Foth Allahu Jellal u Sora Qiyama. A mendon njeriu me se që na më lan pa përgjithësi? Çka pa përgjithësi? A mendon se Allahu shkamet vetë për çdo gjë, çdo gjë, të mirës që ta ka dhënë? Kjo për ignorancës tonë, e për ignorancës tonë shaka ana, nëse na mendojnë se Allahu nuk na merr përgjithësi. Por çdo sen kamë na marr Allahu Tevareke u Teala. Në përgjëtësi, sa të që ka thona bërë lë Khattabi Nuk e di që kam i thona Allahu Gjellewala Kër të mvete këtë ujnë e freskët Të, të, të ftoftët, të amële, të mirë Që e ju kam dhanë Qëpar përgjitë që kam i dhanë Veq ujnë kër e pje e kër kënaqësh Që në ka thona Allahu Gjellewala Këm e nga dhe të vete Vesau fa jus elune anin naim Allahu Gjellewala Allahu Gjellewala Ka njëmi pitë për të mirë Që e Ka më napitë Allahu të barëke Wa t'ala ta Wa l'kijamu biha iqlasën vë sidqën vë nusëxën vë ihsanën vë mutabë atën Tha dhe duhet njeri ju më qenë I kujdeshëm se si për i krinë dhe tyra dhe Allahu gjellu ala Në aspektin e sinceritetit Në aspektin e besnikrijës Në aspektin e bëmirësijës Te kër i akrinë dikuj një shërbim A i akrinë vështë qashtovë vështë me akrinë Apo ki dëshirë me akrinë mënyre më të mirë Nëri kur ia ja krynë shërbim dikujt pak më të lart, i vënë marrë se tutit është se ka bëu mirë. E ndaj Allahu xhallahu ala vetëm me ia kryej ashtoa, ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam për namazin i cili namaz nuk ka tën zemrën në të atë namaz dhe kujdesi dhe frikën da Allahu xhallahu ala, Allahu ia ja ftirës. Ja ban si pa çavar dhe ia ja hep ftirës. Sa Allahu nuk ka nevojë për ta. Pa Allahu për çka ka nevojë in ma yanalullahu taqwa minkum. Allahu arrin takallahu jallahu ala takwallahu izamnas kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yojshbo obligi majrimi sigodis tjojshbo atyra tecilat kan gjen para juve pse la'allakum tattaqun nostaj yo pastroheni pastrimi osh por cellem kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha qad anallahu jallahu kashpotu kush kush e ka pastru shpirtin e vet Tëkë Allahu Gjellewalë nuk Allahu Gjellewalë nuk mund është me mashtru Me fotografinë e jashtme Të ibadetit Allahu nuk shikon në fotografinë e juve ka tham, sren, Po në veprat e juve Në zemrat e juve Na nuk muina me mashtru Allahu Gjellewala E lepse të njerëzit muina me fitu e gradën e takvalokit E doartë të rëkidit Se filan e është mashallaj kujta diska Për e doartë të rëkidit dhe lafdatave Po të Allahu Gjellewala Ilemen e të Allah e bi kalbin selim Kushkon t Tek Allahu جل والہ nuk ka pa më as pak vlerë. Posta sa shkon me Allah tek Allahu جل والہ me takvalluk. Pastaj thot: "Wa shuhudan li minnatihi alayh." Dhe dushmë pas paradisë në çdo çast, mirësinë e Allahut ndaj teje. Sa e shijoj në mirësitë e Allahut جل والہ në çdo çast ndaj neve. Në mirësi të pa numërta, saqë mirësitë e Allahut nuk hyn në llogari. Kalkulatori nuk i fut mirësitë e Allahut جل والہ në llogari. S'ka mundësi t'i numërua argument wa in tauddu ni'matallahi la tahsuha edhe ju nëse mundone mi numru, të mirat të Allahut, soni numroni shumë ka. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Edhe në vetveten e juve ka argumente, a nuk i shikoni në vetvetat ato? Andaj kur e kanë al njëri prej salehëve në dietar i Xhamatlit, ka thonë ama ama por kujton pak Allahu xhellahu ala të mirat të Allahu xhellahu ala. Ka thënë po tash me njëra, ka thonë mshëlisit. E kanë mshëlisit e komunikacione e kuptova. Msheli si të shire ardhë që shështë Edhe kër i qelti si të e kuptën se sa madhrit Sa sa nimet të madhë ka thënë Allahu Gjelluara Që ti isha sejnët Dhe isha sejnët dhe isha sejnët Dhe isha sejnët dhe sëjnët Allahu te barek I ka kryua Pasaj thotë Vë takësirihi huë fi edaj haqihi Tha dhe nuk plëtësohët Fuqia e punës Dhe sa të shikojtë sa i mangë tje duke kryet dhe tjërë ndaj Allahut Një Allahu Gjelluara Atë shumë të mirë në ka dhonë sa që me pas nëjtë, në, në sejtëjde, ta njëtën së një dalë në Allahu të barëke vëtë ala, haqësh. Ka thonë një një pridjetarëve, valohi, me i ba sejtëjde Allahit me sy në goshta, në baskia, së një dalë në Allahu të haqësh. Me nëjtë i me sejtëjde, me sy në goshtë, së një delë Allahu të barëke vëtë ala, haqësh. Pse, Allahu gjëllë ala është sh Allah o jogadoniers se din Allahun sa i madhas. Se din Allahun te bareka wa taala sa i madhas. Me laçet tutën me fort për Allahu xhellahu ala. Tutën me fort për madhis Allahut te bareka wa taala. Mir po njerë kan ghalu men jahula, zullumchar dhe ignorant. Se nje Allahun te bareka wa taala nda kan salefi se shirku ndodh prej mos njohës Allahut te bareka wa taala, fa huwa mustahi min muwajahatihi bitilka al khidma. Tadibun qayime, robi do t'më ardë mare. Nëtmë or të turp kur t'ajaheni në, në shërbim në Allahu xhallahu ala, s'se ka krysi duat, namazin, xhjerimin, detyrën dhe Allahu Jalluara, të Allahu të namazin, se është e Pse thua, istaqfirullah, istaqfirullah. Pse? Se tisun i del Allahu xhallahu ala, duhet të turpukut t'ajahesh Allahu xhallahu ala. Kur ta krysh namazin, ç'është legitimuaj stikfari në një hap. Pse më një artuaj astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah? Pse? S'ka të suni dal hakosh Allahu xhallahu ala. Ç'është ambos sunnet përpara e përmas me shumë më zbukuru pak ça të farz, ç'ka bë Allahu te bara keuta ala obligim sëse tet nuk i dal hakësh Allahu te bareke u teala andaj robi nëse i ka paraqisht këtë të sendë Allahu te bareke u teala e mëshiron se çka Allahu e di se na as nuk mund na më dal hakësh po te pinave çka kërkon me diçën e i dal në hakësh me ndjesëse në i dal në hakësh edhe me çajt për Allahu te bareke u teala pastaj thot li ilmihi anha dun ma yastihq wali dohet me dit robi se Allahu shumë ma i lartë nësa kjo është ka pe ofron qëka i ofron të Allahu Jelle O'ala 5 minutën amans edhe më kujtën se Allahu Jelle O'ala i kidal haqësh kur sësi e nëse Allahot me gjith këtë adhërim nuk i dilet haqësh para me ndonë e gjendën atërë dhe cilat së falin heq para me ndonë e gjendën atërë dhe cilat iqtë nuk i bajnë Allahu të sejqde dhe bëhën i njaran dhe Allahu dhe kri e lartë dhe Allahu Jelle O'ala ku e mer në përmenjë sura al-Baqara fëtëqë nëra lëti vëqudu hëllë nësë uëllë hëjjara rëjë në zëjarë të cilë është lënë djekë se tina njerëzit dhe gurëzit pëse njerëzit dhe gurëzit se pëse kanë pasë sikur guri zemër sikur guri se ka zbutat zemër kur gja heq pasë të ibn qajimi Allahi më shiroft wa annahu la sabila ila istikmali hatajnë ila bima unëtih dhe do të meditë robe se k dhijës dhe fëqijës pëntore s'ka mundësi me aritë posë me ndihme në Allahu Gjelluala andaj ka thoni bën të imi i gjith i badeti i gjith adhurimi Allahu Gjelluala është në surën El Fatiha muna ajetin i jakë në abudu i jakë në staim kush i ka plëcu që të dhe ajetë e ka plëcu e adhurimi në Allahut të vareke vë të ala i jakë vetëm ty qka të adhurojnë As demokracia, as komunizm, as feudalizm, as, as parlament, as kurgjohet, i jake veç Allahun, te bareke vëtëara, na abudu, te adhërojna. Pse ka thënë Allah, i jake, vetëm ty, te adhërojna. Ka mujtë me thënë, te adhërojna ty. Ka thënë djetartët së nga të mirën me metaforin e Koranit dhe mëndirën e bukër të sinë e Korani Allahu, te bareke vëtëara, ka në thënë, sepse me pasënë Allahu, te adhërojna ty, mundët mundët presja edhe atërët thoi na ti edhe qëtërkanë edhe qëtërkanë edhe qëtërkanë pa allo që ka thonë vetëm ti, ti nuk vdhejmë fjalija kur thuisht vetëm ti nuk shkon edhe qëtërkanë ua i jakën e stain dhe vetëm prejtejën dim kërkojmë kjo është simboli i besimtarit pas taj ka thonë allo e më sherov dhe ahdullahi lkerim dhe seratu hul mustakim dhe në behul adhim besa allahut të madhruar dhe rruga ti e drejt dhe lajmi ti i madh la ju usilu i lehi ebeden illa min babi l'ilm thot shka mund si marit e kjo vetëm sën nga dhera e dituris dhera e dituris wa babu l'irade dhe dhera e vullnetit na tham këna me legjerua dhe këna me fol për vullnetin ambicjen e lart Dërsa ambicja e lartë gjithashtu të nevojitit për marit të diturija Se sa njerin se ta ka për librën e zëgjumi Se s'ka ambicje As nuk e di vlerën e asojna Nuk e di vlerën e ikra bismi rabbi kelle di khalëk Filë dhe mishë du të me posë këtë ambicje për marit diturijen Pas taj janë ambicja për me punue Thot i bën kajimi posë me himmetun të rëkkihi Me një ambicje cila e ngrit lartë Va ilmun një bëssiruhu dhe diturij e cila përmë jak kristalizon rrugën u yahdīhī dhe e çon drejt Allahu te bareke u teala. Kjo pra me fjalë të shkurtë ta Ibn Qaymit se njeriu i ka dificult. Fuqia e dijes, e cila ndodh më zhvilluohet vazhdimisht. Fuqia e dijes më mësua vazhdimisht për Allahun te bareke u teala dhe më nguh për Allahun xhallawada vazhdimisht. Dhe fuqia e punës, sepse nuk vlen dia pa punë. Nuk vlen dia Papun, ndaj duhet njëri ju me punu e në këtë aspekt për, on, për Allahun të barëke vëtëala. Thot, Ibn Rejepi, duke fol rreth ambicis të Selefit, Selefit në se lezon historien, dhe njërë duke të ajo lexendë. Mirë pa jështë historitës në ka shënue, historia dhe njërës e rëtë ka ndodhë dhe Allahun të barëke vëtëala ka zbit ajetë e për ata njërës. Pse një vina duke lexendëa, Se në mesin kër e në rritë, na e në rritë Me dëmbelija dhe me esen dhe të zilat Sëta i kap menja neve, ama ta i kanë bëhë Thot i për rëgjevi Allah e më shirofë Lemme se mi al qaum luk Kaul Allah i shirof, al luk, te vare ke vëtala Kur njerëzit Pse thot njerëzit Se lefi, njerëzit i kanë logarit Vetëm njerëzit se të të, të punojnë për rritë Allah, Allah. Këtë urci Pse njerëzit e përdojnë nuk e kam dit Një kote gjatë, dërsa një hojshma ka kalzue, sa dietar kur thoin njerzit i kanë dimendime njerzit kanë thon për këtë jetë kështu njerzit njerzit edhe është çdit pse kanë portuar njerzit sa sa kanë llogarit të, të të kanë njerë. Po sa i zë limitet me librat e Allahut xhallahu ala dhe me sunet të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Fath ibn Rajbi ndonse ibn Qayimit kur selefi e kanë nguhuar fjalën e Allahut xhallahu ala fastabiqul khairat vraponin drejt punëve të mira dhe kur e kanë dëgjuar fjalën e Allahut xhallahu ala Sëbiku ila maghfiratim Mërrabbikum Vraponi për një falje prejzatit tuaj Për një falje Ua gjennetin ardhu Hasse ma watu al ardhu Dhe një gjennet Gjërsia të cilet është sa të qjeli dhe toka Gjërsia të cilet është sa të qjeli dhe toka Fëhimu Thati i mërëgjebi bë, E kuptuan se Për qëllim është me u mundue Gjdo njani prej tëre që më staloj e tjetërin tjetë i pari rukë të Allahu gjelloha ala. Piçtja jetit e kanë guptu, shpejtoni dhe vraponi dhe mëselini asnjoni tjetërin më koni pari. Edhe ata kështu janë bojën rrata me e mirë. Thotimë në regjepi vazhdim, vraponi drejt pëti nderimit pre janës Allahu të vareke u e te ala dhe kur njoni prej tëre, sahabeve, tabinve, tabi tabinve, tabi tabi kure kanë pa po tjetërin, Se është e bani punë, shakisëm vebanë E ka kuptu se ki e pas ka plëcu këta jetë E unë e jo Thotë, bëjshdim Fë kanë të nafuzuhum fi derajatil akhira Vrapimi dhe gara e tëre ka qenë nahirat Për nahirat Vës të bakuhum i lejha Dhe kushka me mri i pari të ahirati Thumë me gjaa min ba'dihim qaumun Pas ta i ardhë njërëz Fë akesu lëmrë Endruun që është janë Fë sarë të nafuzuhum fi dëdunja e ta është garojnë për dunja o la haula o la kuwete illa villa ata kanë vrapuhe kushkon mad, ma shpejt e kallahu gjellewala gjelle dërsa thotë ardhën pasaj disa generata e ndrun qështjen vrapojnë kushka me mërije ma shpejt në këtë dunja dhe na nuk kena nevoj për ma argumentuhe sa a jena na priksaj kategorie sepse realiteti pasaj na përgënjështron realiteti pasaj na përgënjështron dhe s'kena mundësi me shtije me djelën Kër djeli, kanton Selefi, kër djeli dale, s'ka nevojnë me pru argumente. Teoretikisht s'ka nevojnë me pru argumente kër djeli. Se, bo është e sharak. E na, a vrapojnë a drejtë Allah u gjellëvala, apo vrapojnë a për këtë dënjo, realiteti neve në tregon. E Ibni Rejepi ka qenë prej shekullit të shtatë, në vitët e 600 dhe 700. A i thotë njërzit të undrunë, vrapojnë për dënjo, e sotë në ndë vitët Alama shumë vrapojnë për dunja Fesarat e nefusuhun fit dunja E denijeti vahudhudhu halfenje Vrapun për këtë fundrinën e dunjajës Dhe për këto hiset e dunjajës të prishta Tëkë Allahu gjellewala, këtë dunjaj është e malkume Pos shakot boj me Allahu në të barek e vëtala Dhe rrugën Allahu gjellewala Thota se në lëpasri ju Nduke të reguhe për ambicjen e besimtarit Thot, idhara e të regjule Ju nafis u ke fit dunja Fe nafis hu fil akhira Thot, nëse e shatë dhe, dhe njëri I cili munohet me të i e në dunja Munohet mushti Thot, shtiju me ta na hirat Nëse dikur shtë e shatë që po do mushti me ti në dunja Leje, shtiju me ta na hirat Shtiju me ta Në qështet e akhirejtit Pas ta i thot Me nafese ke fit dini ke fe nafis hu Me nafese ke fit dunja Fe elqiha fin nëhrihi Thot na se dikush monaut moshti për me ti për axirat thot shtiu. Shtiu ban gara. Thot ana se shtiyet me ti e për dunjë, thot merr dunjën edhe futja ngoj. Në On leja, mos mussh, mos merr me ta. Kjo ka qen ambicia e tabiënve. Kjo ka qen ambicia e xeneratos Samir. Obar ibn Khattabi. Kondin në kondin e ambicies. Në kondin e ambicies. Ne vallëskë na hinë tem, po kjo është kët parathania Se si e kanë trajtu këtë qështje Sahabët dhe tabinët Ambitën e larë dhe vullnetin e larë Thotë e për Khattabi Emërën e Resulullahi s.a.s. Në të saddak Thotë në urdoj për nga mejlës së dëmë me dhënë saddaka Lëmosh Dhe shkova e shikova Se kisha pas dhe pasuri Fëkultu dhe thash me vedveten Eljoh me esbiku e ba vekrin Së di shala ka me kapërcie dhe ka më kalu Ebubekrin. Shikon ambicën, po ja më sa mi ka urrëpërsa da ka, ka shku dhe sfija, ka kçir dopare, ka thon sot unë inshallah kam kapërcie Ebubekrin, se Ebubekri ka qenë në mesën e sahabëve që i kapërcëjnë. Nuk ka kapërcëjti, ka bënë më sam, e ka përmend ai vepër të mirë e ka thotë po, kush sot çiket vepër të mirë, këtë kanë hejë që ka thonë Ebubekriunë, unë unë unë. Andaj ai më sam e ka kapërcë, e ka përgëzuar. Ebubekrin fil janna, Ebubekrin jannata. Se por çdo dit ka thënë i pari, pastaj thot قال فجئته بنصف ماله, fa dhe erdha te pejgambës me gjysën e pasurisë time. Gjysën e pasurisë. Orë në orët që ishta dukat lehtë, shumë e vogël gjisa, po marr atë gjysën e pasurisë dhe e shaf se sa se sa është erron. Pastaj ka thonë, fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma biqaita? I tha, më tha pejgambës, çka i lan te shtëpia? Fa tha i thash sa sa kom pro çaj çum la. Pastaj thot: Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indeh. Dha ard Abu Bekrit me kët pasurinë shka e pat. Fa qala, thar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, o Abu Bekr, ma abaqaita li ehlik? Çka ju lave familjes tone?" Fa qala, "Abaqaitu lahum Allah wa Rasuluh." Ya ullash Allahin dhe pejgamberin e tina, sallallahu alaihi wasallam. Qultu thash, omeri la esbikuhu ilashin ebede me këtë njëri nuk garoj kur kjo ka qenë ambicja e sahabeve dërmet veti nuk garoj me këtë njëri kur anëna me qka garojnë me njerëzit garojnë në smira, në zhidi në qka me, me mujtë me a rëzup postin, me mujtë me mëri ma shumë prej dunjajës dërsa me shkujtë Allah u gjellohale ma shpejt në akiret po sot fushë e akiretit gati nuk ka nevojas me, me garushet lire kje vetë vrapën Kur kush nuk pëngonë, dhejtë Allahu të barëk e vëtala, shumë pak garusë ka. Ma njerëzë me të po të vrapu e këdhejtë Allahu gjellewala, thonë ki, është i që ditëshëm dhe nuk është normal. Pas taj, thot i ben, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anë, thot, Ana, anamu e uvelin lejhë thot unë e flej në pjesën e parë të natës, u e ku mu e akhirahu dhe qona fali namaz në pjesën e fundit, fë ahtesibu në u me ti, thot unë e logariti për shpërblem e dhe gjumin shka e baj. Pse shpërblem e dhe gjumin? Sepse flej për mu forcu mu qume fali namaz. Në kur flejna, se flejna, Allah e di ma mirë, سفلينا واحتسب قومتي فذلا اللوغاريتمي نموذجن مشكلت الله تبارك وتعالى فتفضيل ابن رياض ادركت اقواما يكمتكو دي سانرز يستحيون من الله في سواد الليل فتيكم تكو دي سانرز يو فين تور براي الله جل وعلا ناطن من طول الهجعه فيو فين ماره نسافلين شوم صبرنابه توربرمي براي الله جل وعلا كربينا مفلات ata salife ana allahu jalla wa wala e kalavdhru na na sura adhariyat innhum kanu qalilan ma yahjaun ata njerësh shumë pak sifirit, sifirit, kan flet qalilan ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun naun kan flet pak dhe nga sifirit koza sifirit yastaghfirun kan bë istigfar i kan kërku falë allah te bareka wa taala pas sa ka thodhili inma huwa ala al jamb kan flet me frik nga njena an Pra nuk e kanë plëcuhe gjumin sa duhet Pas ta i thot fejda të harrak Kër i ka dal pak gjumi për i frigës Allahu Gjellewala Kale lejse ha dhe lek I ka thanë vetëvejtës Ki gjumë nuk ka për tyje Qumi khudhi haddheke minë lë akhira Qo edhe mërë hisën të anë të akhiretit Qo edhe mërë hisën të anë të akhiretit Kështu e kanë këshirë atë njerëz Kështu e kanë këshirë atë njerëz dunia. Se këtë çështje jash me punu për Allahun te bareke we taala. Te bareka alladhi te bareka alladhi Allahu te bareka we taala na sura almulk thot i madhruar esht Allahu te bareke we taala alladhi bi dehe almulk. Ne dorën e të cilës është i gjithë pushteti. Se alladhi xalqa almuta we alhayata libluwakum ayyukum ahsanu amela. Aiteli ka kriu vdekjen dhe jetën për çka? Libluwakum Me ju sëprovu juve. E ju këm ahse nuhamele, kush për prej juve ka më punu mas mirti? Jeta pësë është kër juve, për sëprovë. A dhe Allahu Gjellewale ka para pri vdekjan para jetës. Sepse na këna qenë njërë të vdekur. Kun të më muatën për ahjeku. Kini qenë të vdekur a juve, ju ka në gjallë. Kjo ka qenë shikimi dhe pikpamja dhe këndvështrimi i sahabeve ndaj jetës dhe ndaj ambicjeve të larta. Mirë. Allahu tebareke wa taala thamë se ka përmen ambitësën në librën e tina dhe fjala ma e mirë është fjala Allahu tebareke wa taala se që ka thani ibn Taimia dhalimi mes fjala së Allahu gjallu ala dhe fjala vëtë të tjera qoftë edhe këto dhe fjala pengamedi sallallahu aleyhi sallam është të këll Allahu dhe kriyesat Allahu kriusi me kriyesat a ka krasim as nuk putët në krasim sepse kriusi nuk krasohot as nuk në kategorinë e kalasimeve me me kriesa sepse ajo është krijuesi absolut subhanehu ve taala. Fjalë më mirë, fjalë e Allahut xhellahu xellahu ala. Ka thanë Allahu xellahu ala për pejgamberin sallallahu alajhi wasalam, fastamsik bil ladhi uhiya ilayk. Kapo fuqishëm padata tësë neveti ta kemi shpall. Inna ka ala siratin mustaqim, ti je në rrugën e drejtë. Mirë, sa Allah e ka këshilluar pejgamberin tonë me këngëtitë të ambicies. Njeri ju thash për ambitje dhe pabullat, s'ka mundësi me lovisë. S'ka mundësi me punuhe. Andaj për nga mesëm, e ka shpeshtu e fjallën, «Wala haule, wala kuvët e illa billa, wala haule, wala kuvët e illa billa». Pse? «Wala haule, shka është?» «Hawule është me lovisë.» «Hawule!» «Wala haule, ka thonë sallohasem, s'ka lovisëje.» «Wala kuvët e asku qi illa billa, pos me lejën Adahu gjelle, gjelle wala.» Andaj ka është shmesh, se njeri ju nuk murnët me lovis pa lehen Allahu gjellewala, nuk murnët dhe puluas për Allahun pa idhon lehe Allahu gjellewala, andajt në themi i jakën e staim prej teje kërkojmë dim për çka për i jakën e abudu, për ti me të dhuruhe andaj Allah e ka këshilu istemsik, ka pufuqishem për athëtë shatë të, të kënazbrit tyje se tyje në rrugën e drej ka thonë Allahu te bareke vëtala, vëli rabbike vësbir, vëli rabbike për hirë të zotit tanë, fasbir, banë sabër. Këta jetë, shka pi përmendi, kanë zgrit me janë ngrit ambicën si fillim i me shpinga mejësën, pas taj neve, fasbir, banë sabër. Pas e ka të nëllahu te barek e vëtala, u e mërë ehle kebi salati, urdhëraje familën tane me namazë. Urdhëraje familën tane me namazë. Këtu fjala salatë, nuk është për qëllimë. Normal, fillimisht e ka përselim namazin, i që li e falet pes her në dit, po këto është përselim me një kuptim matë madhë, me dhe ma universal. Se ma universal? Urdhroje familjen të anët përmbahot në adhurim dhe Allahu gjëllë vë ala. Ku emfusekum vë ehlikum në ara? Rune familjen tuaj dhe vetëvejtën prej, prej zjarët. Ua ku duhen nasë u el-hijadha, sepse në zjarë s'ka me hi post njerëzit dhe gurëzit. E na duhet me rujt familjen. Epse ka ardhë, u e umur eh Sepse familia duhet më urdhruhe. Sepse burri e rrijalu koha muna alen nisa i me fadda lallahu ba'dahum ala ba'din. Burat janë përgjertës për, për gratë. Gruja mundet mizbrit ambitja. Jo gjitha gratë, po e loj i grave. Nërsa burri esenësën e ka i cili është ma bijilën dhe ma i kujtësën e ma i kujtësën e ma i kujtësën e ma i kujtësën e ma i kujtësën e ma i kujtësën e ma i kujtësën e ma i kujtësën e Vajtë dhimësh familën tëna me namazë Ua stabirë alëjha edhe të të vëtë bënë sabër në ta Ua stabirë alëjha Nësë të të vëtë bënë sabër Nuk vëlejnë urdhri Nësë të shafëti të devijum Nuk e marë urdhën Ua stabirë alëjha La nësëluke rizqan Ka thënë Allahu Jallu A'la Në nuk kina të të piti me na fërnizu në e dhe Në në në rëzuku ke Në të fërnizu në të Këtë ajetë parasishët Allahu Gjellewala, nëshë në nërzukuke, nëtë furnizojnë atyje. Njeri u shpash frigotë se Allahu kamelon par rizkë. Ti ki me me me të par rizkë, qatë se ashtë e vërtejtë se ti nuk ki me vdekë. Nëse me nëndonë se Allahu të ka haru e me të amur vdekën, qatë ti ki me me me të par rizkë. Nëshë në nërzukuke, nëtë furnizojnë atyje. Nuk tjena të të lipë, rizkë. Walë aqibët uli të t Këtë këto janë ngritjet të ambicis Se akibet u li takua Shumica njërzve Kër i shofin muslimant në këtë gjendje Edhe të kalumën dhe talet e ndryshme Dhe sulmet e ndryshme Dhe shpifjet e ndryshme Dhe ambicet e dhe Shpifjet e ndryshme dhe i muslimanve Kanë mendu që këto musliman kanë mu shduke edhe Baroqështë e këtënve Allah i thëtë dovel akibet u li takua Musumërzit Se juve kam i taku për fundimi Ska ma, ma keqë Për qafirin se me ditë se besimtare ka për fundimin E mirë Andë Allah e ka ngritë ambicën e besimtarëve Pas të ka dhënë Allah u gjellewala Rabbus se ma wati wal ardh Wa ma bejna hu ma fa'budhu Zot i qjeve dhe i tokës Dhe shaka me së tëre Wa'budhu, a dhëroj e ta Kanë, allahu njëllu ala, zotin e cilëve dhe të tokës, o stabir li ibadet i hi, dhe bënsaubër nda e adhurimi të ti. Adhurimi allahu nuk është i lehtë. Që kam e përmen tash, surën, el muzemmil, ajetet e para që kanë zbrit në Kur'an. Ajetet e para që kanë zbrit në Kur'an, nga ona periodike, jo nga ona rënditjes në, në mushaf, nga ona e zbritjes sajeteve filimisht. Hel ta'lemu le husemien, A dhëroja ta dhe bënë sabër ndaj adhurimit të ti, a e di di ku shako emrin e Allahët. Se ka thonë, a e di di ku shako emrin e Allahët? A e di një di kanë shako emrin e Allahët? Hel të alëmu le husemi e, a e di di kanë tjetër shako emrin e Allahët? Andaj, prej të ademi, e deri ditën e gjikimit, asë kush të ka pretendu se une kam emrin e Allahët, asë që ka me pretendu na i hervile, Asë kusë ka pretendu që e ka kryu qëllën dhe tokën Kë jam prej argumenteve të Allahu Gjellu Ale Po, njërëzit pretendojnë që neve në takon adhurimi Neve i vendosmi ligjet Neve i në takon Lizhvënja, a kështu me ra Kështu me ra, kështu problem Apo i urdhrojnë ropërit Allahu Gjellu Ale Më ju në nështru me dhun Kështu problem, kështu problem, kështu Kështu problem, kështu Ama e dini dikant që ka pretendu në histori Se unë e kam emrin Allah kërsesi. Firavun është ka thënë En rabbukumul a'la Unë jam zotë i uve, ma i lortë Së ka thënë, unë jam allahë A me allahë kërkanë se ka thënë me thënë, unë jam allahë Tëbareke Wa te ala Ka thënë al-biqai Njën i përgjëtarëve të muslimanëve Në libnën e ti në nëzëmë të durarë U abudhu bil mëraqabët i dëjmë Thotë, në tëpsirin ajetit A dhurojë allahun jalla Me kujdesje të vazhdojshme Kujdej se shaka për qëllim, 24 orë du shme ndjeje se Allahu është të të vëzhguhe. Me vëzhgim. Dje se Allahu gjellewala është të të vëzhguhe. Kjo është adhurimi i 24 orështë, që ka përmenj i ben kaimi në librat e tina. Këta e shikon Allahu mas shumëti. A e ditin vazhdimisht se Allahu të të shikue? Sa e kinë djenën? Sa e i të ndje se Allahu është me tyje vazhdimisht? Wa abudhu bil muraqabetit daime alama jenë bëgjilahu min mithlik ashtësit sitakon prej qiftit ta. Njëri u i doptë, dhe du të me pasë parashishë vigilensën dhe kuidesin Allahu te bareke, u e të ala, wasbir sabëran adhimen dhe ban sabër të madhë, sabër të madhë, sepse ka nevoj njëri u me pasë sabër të madhë, se rruga është e vështirë, me vështirësi, bigajet i gjuhdike, me kulmine pungës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tua ala ma jenë bëgjil istibaru alej është që këhije Robit me basabër Dhe Allahu tebareke Këdhali keli ejni ibadetihi Dhe këtë këtabane për hirë të ibadetin Dhe Allahu tebareke Këtë e në ajitë të sërëtë Allahu Jelle oale E kanë gëritë ambitësën e besintarëve Pastaj E ka përminë Allahu Jelle oale Në librënë të tina Ajitët e para në surë Al-Muzemmil Ja Ejuha Al-Muzemmil qumil leyla illa qalila le zona sketçure moshpesh dashikon se si e ka vendos allahhu xhellahu an rasin e quranit dhe sa is i madh quranit allahhu xhellahu xhellahu ya ayha al muzanbil qumil leyla illa qalila o imbuluar se imbuluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sa mi ka pas fuqin e 40 burave fuqin e 40 burave kur i ka zvit shpallja e ka dritë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka friksu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ka ikte Hadixha te bashortja e tina dhe është mbuluar dhe ka thon zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni mbulomni mbulomni u ka ngri u ka mrdhit pritftoft dhe prej friqes ka se ka kapluar se ka ditë çka është ndodh me ta dhe ka mbulue Hadixha radhiyallahu anha wa ardaha dhe allahu xhallahu ala e ja ka zbrit ka ajeta ja, ya ayuhel muzammil O thembuluar, kom ngritu. Qumil leila illa qalila. Çunoton pas ne pjesë të sajna. Shella Allahu Jellal wala, ti s'sekalan me pucu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qumil leila. Sot Seyyid Qudbi, Allahu më shëroftë komentën e këtyre ajeteve, inna ha da'watus sama. Kjo kjo thirrje ka qenë për thirrjeve Të qëllit Për janës Allahu të barëka Wa kalamu lkebiri l-muta'al Pre fjallëve të lartit të lartë madhruari Allahu gjëllu ala Kum Ngritu Këta dushmemorë dhe për veti Se kjo ka zhit për pengamensën Po vlenë dhe për tije Nëse do në me qenë rrugën e pengamerit Sallallahu aleyhi wasallam Kum Kum nil emri l-adhim Alledhijen të dhiruke Ngritu për qështën e madhe e tila Ashtë të pritë qëla që është e madhe, ja kjo të cilën, tashna po jetojna, pas nimi e 436 viteve. Pas nimi e 436 viteve, dhe silaj për nga mejri sëllëm, të regon për madhërinë asaj që ka hek për nga mejri sëllëm, në këtë rrugë. Në këtë rrugë. Pasaj ka thënë, është të pritë një pejhë dhe një rëndësi dhe një vështërsi shumë, e madhe, kum një lëgjohë diwan nësabë, Që përgaditu për vështisia dhe pun Kum, ngritu Ka thonë për nga meri sallallahu alai sallam Khadija këll e ka këshilu Ka thonë qëtësoju Qëtësoju O bashkër të jam, qëtësoju Ka thonë jo Khadija Murë fund qëtësia për Muhammedin Murë fund Rahatloki për Muhammedin Murë fund gjumi për Muhammedin Ka thonë pse Se ka thonë ka zbitë kum i lejl Që ngritu në atëm Që ngritu në atëm Natën Dhe pse ka zbit bu, mu bashkë natën Pse s'ka zbit kumil në harë Qut ditën Sepse ditën njeri është i qutë I ngritër për pun Ama natën kërta qësh Kjo i ka dhënë sinjal Se ti kemi punu në atë e ditë S'ki mu nalë Kumil lejle Qunatën I lë kalile Pos një pjesë të natës Vesh atak i ne po gjëmë Kjerat kite ki pun Thot pasajnë vazhdim Të komentit sejtë kudbi Allah i Moshirov inë nëhali kalimetu në adhimetur rahibe thëtë kjo fjalë ka qene madhe dhe trishtuse të në tëziuhu sallallahu a.s. min duf il firash e ka tërheqë për nga merin sallallahu a.s. nga ngrofësia e shtratit e ka largu për nësëm për nëngrofësit të shtratit dhe komoditetit të shtratit kum ngrito fil bejt il hadi nga shtëpia e qëtësume li tëtë faabihi fil khadmi bejn e z Dhe e ka dhejdh Pe nga mejdi sësëm Në mesin e deti të problemeve Nëse do në me pasu pe nga mejdi sallallahu a.s. Duhesh me shkua Hijeve dhe, dhe uzimeve të kësaj Të këti ajete Qunatën përritë Allahut Të bareke Pas e ka tënë Allahu gjellewala Wa rati lë kuranë të rtile Dhe lezoj e kuranën të rtile Nga dal, nga dal Nasë nuk e lezoj na E lemon nga dal, nga dal Rtile, nga dal, nga dal. Pse? Ta kuptosh ajet për ajeti. Ajet për ajeti. Inë se nuk i alejke kaulen thëkile. Se nëjnë a të të zbrit një fjalë të rënë. Shka posë sërvilosje, shka posë largim nga e vërteta. Nuk e ka posë qefim, për fillim. Inë se nuk i alejke kaulen thëkile fjalë të rënë i në të zbrit. Përgaditu. Për fjalën e rënë. Inna nashi atë lejlihi e është duatëran U wa akua mukila Sepse puna natën është ma efektive Dhe ma fritë vanëse se, Sepse nata është e qedë Dhe njerëzit gjitë në gjumë Në gjumë E kështu me radhë Andaj ti ki mu ngritë dhe ki mu nëzhu fjarën Allahu gjellë Gjellë wala Inna la kafin nahari se bëhan tawila Sepse ti gjatë gjitë ditësh Mundohësh me punë të ndryshme Të në kanë të qenë ajetet e para Të cilat e kanë zgjua për nga merin sallallahu aleyhi wa sallem Prej shtratit të ngrat dhe prej qëtsijes dhe komoditetit për me hedhë në detin e problemeve Ka thanë hoqa se i të kudbi Allah i Mëshiroft në vazhdim të ajeteve Kjilë lirë rësulli sallallahu aleyhi wa sallem Je shtonë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem Kum fekame? Qur dhe është qure? Ana? Kum? A se kënë ndëgjubile? Dhe duham fe kamë, oçqyua, fe dhallë kaimen dhe këdha shduha i ngritur, dhe se këdham shpirtin për nga me Allahu të bareke, dhe kër i ka ardhë me latë që a me amor shpirtin, edhe i këdham zedja, po dhe me nëjtë Allah, këdham beli lë rafiqu lë a'la, këdham dhume shkutë Allah u gjellewala, i lartit lartëve, i lë rafiqin a'la. Teqallahu tebaraka w teala, lum yastarih w lum yaskun, asidits ka pushuha, asidits ka shetceu, w lum yaish li nafsihi w la li ahlihi, skhayetu per vetveten e vet, as per familen e vet. Qame w dhalla qa'iman ala da'wati llah, ka vazhduen thirn Allahu tebaraka w teala, yahmilu ala atqihi al'abwa athqila labahidh. E ka marr me spinen e tira, barrn e davetit taran. Daveti nuk e ka çështën e let ndaj aiteli nuk i doron shpifjet nuk i doron akuzimet nuk i doron rrenat si ti thot pa e nda mendon pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i kan thon magjëstar një rit 1000 fit tokës i kan thon budall inahu majnun budall kan thon shair poet dal i humbur i kan thon këto janë këto janë akuzat rana për një njerëz që pejgamberi sallallahu si alaihi dhe sallam për një njerëz si, si si personetetit ti i pastr. Elem në shrahleke sadara. Asta kena qati i gjokësit dhe kena pastruhe. Me gjitha ta, aji nuk është ndalë më morë me këto. Wa inna le na'lemu ennehu le iadiku sadru kebi majekullon. Allah i ka zbinë ajeti ka thonë. Na e dina se ti nguçtojë të gjokësit pjasajshka e thojnë ata. Ama ti vazhdo rrugën tëone. Ti vazhdo rrugën tëone. Aji cili s'ka mundësimi dëru akuzet aje leda vetin. Aji cili e ka shpirët në dopë Nukedde, akid, a i tëli nuk e di madhrine kësa ja kida, a i leket a kide A i tële ka shpish dhe në amësu me lëngëzue sejnër Amësu me morë lehësime a i le Pse e le Se pëse nuk e inna, se nuk e këni alëke këtë kolen fëqile Ta këtë asbit një fjallë të ranë Andajna duhet me folë për ambicën Dhe duhet me ba muhabetën ambicës Dhe duhet me lezëru për ambicën dhe me lezhu ma shumë për ambicën Dhe s'ka më mishë se për ambicës isha Pas nëjë thotë, hoja, Allahu e mosherof të që dhë që dhë që dhë Inna lëdhi jë iëshu lë nëfësih që dhë jë iëshu mështërihan Dhe me këta e aprofundojnë Mënë e mënë këta fjallë të që dhë që dhë Allahu e mosherof të në mesin e shë iëda vë dhë e prënoftë Inna lëdhi jë iëshu lë nëfësih Ajë cilë jeton për vetë vetën e të të të të të të të të të të të të të t Ama i kam jetu i vogël. Ua i e mutu sa gërën, dhe kam e vdek i vogël. Fe emma lkebir, sa i përket njeri ju të madhë, me personalitet të lartë, me ambitët të lartë, me vullnat të lartë, me vëndësëmëri të madhe. Fe emma lkebiru ledhi jahmilu hadhe l'abbe lkebir, a i të le emarë, bisupët e të tina, këtë peshtë të, pesht të rëndë, fe ma lehu e nëmë, a i me gjumin s'ka mua betë. Me xumimin nuk i ka punë të mira. Wa ma lahu al-raha, ai kërkon dhe me pushimin. Wa ma lahu al-firashu al-dafi, ai kërkon me shtratin e zbukuruar. Wa al-ayshu al-hadi dhe jetën e qetë. Wa al-mata'u al-muriha dhe begatit e shumta të kësaj donjaje. Welaqad arafa rasuluna sallallahu alaihi wasallam haqiqatan amri wa qaddarahu paygamberi sallallahu alaihi wasallam mezviten e kerajeteve e kuptoi madhrin e ksoj çështit mezviten e kte rajeteve te para e ka kuptue madhrin e ksoj çështse fa qala li khadijati radiyallahu anha ghaitha hadidish hadijes minher mada ahdul nawm ya khadija shikoi koha e xhumit o hajija shikoi koha e xhumit o hajija pasai tha ejel tha said kutbim vazdim E vërtejtët, më baraj koha e gjumit, wa ma adem mund dhuljomi illës seheru e ta'bu e lë gjihadu të tawil, e shak dhe nuk kam betë për besimtarin, vetëm se puna e vazhdushme dhe lufta e vazhdushme, dhe gjihadi deri të takojnë adhahun të barëke, wa ta'ala në këtë rrugë. Andaj, njëriju zban më konë i knast, mjetu vetë për vetën e tira nuk ban me jetu vetën për vetën e tina po du të me jetu për hirtë Allahu te bareke inna Allah e shtara minel mu'minine enfusehum bi enne lehumul gjennë Allah i ka blejsh pyrët e besimtarve për çka bi enne lehumul gjennë dhe për kompenzim e kanë gjennetin andaj kanë thonë disa prej se lejfit vëra po dhe i risa ti dole a fati këti artikulli, pasaj s'ta blejnë Allahu që e kam posë për qëllim kur të vdesësh Allah e ki shpirtin me veti Allah e se blejnë Inë Allah e shtara E ka blejë Allah Shpirtin e besimtarit Dush me Allah në tash Allah u gjellewala Shpirtin Dhe me jetu me Allah u në te bareke Vëtala dhe që gjënë Allah u gjellewala Se kur ti dale a fati këti shpirti Allah us të blejnë Edhe përfundimin e ka Në humrejrat e Dhe neajme losim Allahu xhallahu ala, që të kemi përfituar për kësaj tradicion, e përmendem dhe losim Allahu xhallahu ala, që na jstoje ambicet, me lexohet librët Allahu xhallahu ala, me na jstohet diturin Allahu te baraka ve ta ala se ne kasbit ne ket shpalla të bekuar në Kur'anin famlar dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi salam, losim Allahu te baraka ve ta ala që të rite besimtarëve ti zbukuroje dhe ti forcoje me ambicie të larta dhe ti baje umetin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem vesën arishtë rinien e umetit të pengamerit sallallahu aleyhi sallem ashtu si që ka ba rinien e pengamerit sallallahu aleyhi sallem ku ka thonë sallallahu aleyhi sallem në nësërtu bishebabi jam dihmuë me të rrit jam dihmu me të rrit sepse patri s'ka mundësi umetit pengamerit sallallahu aleyhi sallem mund dihmuë po fillimisht duhet rinia mu mu fornizu me qka a shka thonë i bënkajimi me kua ten me dhifu qi Kuvëtën ilmijëtë në nëdharëje, dituri, teorike, me ditë kua rruga, pasëtëj kuvëtën amelijë, pasëtëj ambitësja dhe fëtë qi për me përnu, dhe me mishru, dhe me nëzirënë sistemin jetësorë këtë dituri lësumë Allahum Jelle ve Aala, qëtë në jopë për fundim të mirë, wa salli Allahumma la nabiyyina Muhammedin, wa la alihi wa sahabatihi ajma'in.